Mă simt deja în toamnă. Mă simt deja în toamnă când nu te simt aproape. Și frunzele desprinse plutesc năuce în aer. Fuiorul se desprinde, nu mai rămâne în caier, și nu mai sunt o torță ce arde pentru tine. Mai urcă-te odată pe muntele Sinai să te pătrundă jarul, să fii una cu mine. Și iarna am face semne, ba chiar îmi dă binețe. Crede că a venit timpul de tot să mă înghețe. Mai suie-te odată pe muntele Horeb, căldura nemuririi să te cuprindă întreg, să pot să mă înfășuri cu vălul tău aprins și chipul să-mi fie doar cu iubire nins.